so much about all of the medical workers that are putting their lives at risk for us right now. I think of them every day. I pray for them every day. And I'm also thinking of all of you that are at home who are wondering when this is all going to be different. What I'd like to do tonight, if I can, is just give you the permission to for a moment. Smile though your heart is breaking smile even though it's aching, when there are clouds in the sky, you'll get by, if you smile through your fear and sorrow, smile. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll see that life is still worthwhile. If you just smile. Do do So I have a lot of time for the doctors, the nurses, and all the medical staff to keep us healthy. We love you. Thank you. Well, Lady Madonna Children at your feet Wonder how you manage To make ends meet, who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night to ride without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun Monday's child learns to tie his lace see how they run well lady Madonna Oké, okay. igazából. Hatalmas baleset volt, illetve annak az utozmányait. Köszönöm szépen. hárítják éppen el a Rákóczi hídnak, a Pesti híd főjénél. Közlekedjenek óvatosan az egyes villamos is. Ahogy láttam, az ülői úttól közlekedik. Minden program meg lesz, minden kicsit csúszni fog. Kérnék elnézést, de nincs miért. Közlekedjenek óvatosan ma is. 2020 április 24-én pénteken 6 perccel 4 -8 után. Ez a Kejfej Jöncsi, minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók, a nézők és az internetezők valamint Fiala János műsora korhatáros, súlyosan korhatáros Györfi Miklós sokat káromkodott és az első percekben rá emlékezem így a műsor 14 éven aluliaknak nem felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott Gyönyörű idő van Hétágra sütő napállítólag holnap fog elromblani. Nagyjából 10-12 fok van, és az időjárás jelentők szerint ennek meg lesz a duplája is. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők és az internetezők, valamint fialájános korhatáros műsora, amely számos alcíméből az egyikben azt hirdeti, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz, nap mint nap arra, hogy elválaszza a fontos a fontos talantól. És még egyszer, kedves NMHH, kedves ATV és bárki, a ennek korhatáros, a mondandó is az. I can feel it It's just a feeling I've got Like something's about to happen But I don't know what If that means what I think it means We're in trouble, big trouble bananas, as you say. I'm not taking any chances. You just the yeah, I'm beginning to feel like a rap god. Rap god. All my people from the front to the back nah, Back Now nah, nah. who thinks their arms are long enough to slap? Slapbox. They said I rap like a robot, so call me rap box. But for me to rap like a computer must be in my jeans I got a laptop in my back pocket. My pen will go off when I half-cock it. Got a fat nap from that rat profit made on living in a killing off it. Ever since Bill Clinton was still in office, with Monica Lewinsky filling on his nutsack, I'm an MC still is on. But it's rude and it's indecent as all hell syllables. Kill a hall, This Kill a Maury. This lividi, You really want to get into a piece of match with this rap, ready, rap, pack, and the Mac in the back of the yak, pack, rap, rap, yap, yap, he yagnap the exact same time? I attempt these lyrical aquavats stunts while I'm practicing. I'll still be able to break a motherfucking table over the back of a couple of fagg it's a crack and a hat. Only realized it was ironic. I was under aftermath after the fact. How could I not blow? All I do is drop F-spawns. Fodor János. Meghalt. Káromkodnék egy kiadós ahogy ő szokott, és aztán nagy szünet, mert piszkosul, fáj. Meghad Györfi Miklós, aki a legnagyobbak közé tartozott a rádiós világban, szerintem. Meghalt a szerkesztő, műsorvezető, aki persze csapatban oly sokat tett, hogy rendszerváltozás legyen ebben az országban. Más kérdés, hogy milyen lett az, amiben persze tevékeny szerepet nem vállalt sőt. Meghadja a Györfi. És jól van az így, mert az nem volt már életben. A végén. Emlékszem sok mindenre a szép időkre, a lendületére, és arra is, amikor letettem a kilószőlőt az ágya mellé. Aztán a kerekesszékben kitolták egy kicsit a levegőre. Jól van ez, így, Miklós? sokak nevében köszönöm, amit és ahogy tettél, emlékezik. A tegnap elhuny Györfi Miklósra Fodor Járos. Györfi, két példaképen volt, ő az egyik Már befutott hírességként rohangált közöttünk szikár és hajszál pontos volt Egyetlen mondata több volt, mint a többiek áradó szúzuhataga Soha nem beszélt mellé, inkább hallgatott, amikor mégsem, akkor ért. Hangján. Szitkozódott, káromkodott, azt is röviden. A legjobb krónika, műsorvezető volt, akit hallottam, és szabad is verte a mezőnyt. Ha ben volt a rádióban, nem lehetett nem észrevenni. Mert két folyosóval lejjebb is zenget a hangja. Halkan nem tudott beszélni. Szitta. Ami és aki utalatos volt neki De soha senkit nem bántott És nem bántott meg Ki tudja hogyan csinálta A hülyékel nem vitatkozott A hülyeségek bűszítették, Minden ült amit mondott Nem szeretett magyarázgatni Utánpótlás nevelni Akkor még Anyagokról dumálni Kérdeztem Hogy teszett a riportom Leadtam nézetrem rám És szívta tovább a dolgát A cigéjét Tőle lettem neilon, Írja Ney György 30 éve így hív Akkor is így köszönt Amikor vittem meg ki az arabika kávét becsempészet kis üvegben a szeretett kórházba, Rangossal, aztán Fajerrel ültünk, szittuk, amit kell, toltuk cigizni, nem panaszkodott, nem sírt, keveset beszélt, éppen úgy, mint előtte, és mindig ült, amit mondott, mint mindig. Sokáig mennék még hozzá Miki. Írja, ne egy már legalább száz sort leírtam és kitöröltem, írja Rangos Katalin Györfi halála blokkolja a szakmai készséget Annyira szerettem, hogy nem tudok rendes mondatokat írni arról mennyire fontos embere volt az én rádiós életemnek folytatja Rangos Katalin Remek volt a közelében ellen Soha semmiből nem csinált ügyet, könnyedén írt olyan publicisztikát, hogy megnyaltam mind a tíz ujjam, és nagyszerűen hangzott bármi, amit a mikrofonba beszélt. Az ízlésére bátran bízhattam, magam a műveltségére mérget vehettem. Tehát tiszteltem, imponált, tanultam tőle valószínűleg, de mindene fölött rengeteget röhögtünk. Politikusokon, riportolanyokon, magunkon, mikor min és kin kellett. Nem beszélek a bagolyról, a gondolati erről, miért a munkását valaki, ha eljön az ideje. Ő volt az egyetlen, aki katikának hívat, és nemhogy a hidegrázott volna, tőle, de még jól is esett. Vettünk cipőt neki, amit hónapokig nem mert hazavinni, mert Erzsé lemarta volna a századik párért, és kajáltunk két pofára az indiai menzán a Teve utcában. Gyere cigizni, mondta, is már harsányan dőlt belőle valami aktuális borzalom politikai szétcincálása. Ezek voltak a szép évtizedek a Bródiban, a Szabadság téren, meg a Kodolányin. Aki ismerte, mind szerette. Ahányszor meglátogattok a szeretet kórházban, annyiszor sírtam a háta mögött. Utálom a neki jobb így szövegeket, akkor is, ha egyikünk sem lett volna a helyében az utóbbi két évben de kiárt ki volna neki még pár jó év, vagy legalább a vége lett volna rendes. Mindent kösz, zárja sorait. Rangos Katarin, mindent kösz, Miki. <Sessz> <Sessz> <Sessz> és akkor a hivatalos szöveg, vagy a kvázi hivatalos szöveg, Életének 77. évében meghalt dr. Györfi Miklós, Táncsis Mihály Díjas újságíró tanszékvezető, egyetemi oktató, búcsúzik tanárától a Kodolányi János Egyetem. Dr. Györfi Miklós hazánk első kommunikáció tanszékét hozta létre 1993-ban a Kodolányi János Egyetemen. A kommunikáció és média tudományszak alapítója Imáron örökös tanszékvezetője. Segesden született 1943. december 21-én. Az ötös lórán tudomány Egyetem Bölcsészkarán szerzett magyar filozófia szakon diplomát 1963 és 68 között majd elvégezte a szociológia szakot is 1968 és 71 között. 2010-ben doktori fokozatot szerzett a színház és filmvészeti Egyetem doktori iskolájában. A magyar rádió és a magyar televízió meghatározó egyénisége maradandót alkotott, amire egykori tanítványai, pályatársai örökké emlékezni fognak. Dr. György Miklós a Kodolányi János Egyetem saját halottjának tekinti. Hosszú időn át lehettem munkatársa. Részvétem a családnak. Jó reggelt, és Tibor van a vonalban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Több dolgozatát olvastam. Kezdjük a Mandinerhev. Ugye, részint lefutják önnel a kötelező köröket, arra nem fogok kitérni, de arra az önellentmondásra azért felhívnám a figyelmet, amit nem ön hanem általában az újságírók hoznak létre. Én remélem kivétel vagyok, de könnyen lehetséges, hogy én sem. Hiszen amikor azt kérdezik öntől, ami egy ilyen kötelező toposz, hogy amikor lejárt a biztosi mandátuma, beszéltek-e Orbán Viktorral, hogyan továbbról, amire azt mondja, hogy nem utoljára tavaly májusban volt négyszemközti találkozó a miniszterelnökkel, azt követően megkérdezni egyébként, hogy egyébként milyen a személyes kapcsolatuk, Hát ez biztos, hogy riporteri iskolában nem tanítják. Tehát azok az emberek, ön erről már beszélt egyébként, tehát elmondta, hogy attól mert, de azt kell, hogy mondjam, hogy miközben mi nem vagyunk barátok, mi hetente beszélünk, nem szeretném összehasonlítani a kapcsolatunkat az ön és Orbán Viktor kapcsolatával, de az egyébként milyen a személyes kapcsolatuk, az egy olyan kérdés, amire ön hihetetlen udvariasan válaszol, de erre nehéz jól válaszolni, Lássa de akkor ez egy sikerült, hogy, azt mondják, hogy az, az egyfajta sikerült, hogyha valaki udvarias, nem? Igen, hát az ember olyan kérdésre is udvariasan tud válaszolni, aki egyben az udvarias válaszával azt érzékelteti, hogy menjünk tovább. Igen. Igen de az udvariasnek az siker, szerintem. Hát az önnek olyan erénye, amivel a mai politikai elitben kevesen rendelkeznek. Köszönöm szépen folytatva az interjút ön arról beszél és ez egy fontos kérdés hogy azt mondja, idézem, szerintem az igazi kérdés az lesz, hogy a német elnökség, amely 2020 második felében lép hivatalban, levon-e valamilyen lényegi, lényegi következtetést a koronavírus járvány okozta kudarcból Európa jövőjére vonatkozóan. Nekem nem dolgom, hogy kritizáljam az írást, különös tekintetel arra, hogy ugye a mi beszélgetésünk sokkal nagyobb terjedelemben tud működni, mint egy írott interjú, de... Ugye ez itt egyáltalán nincsen kifejtve, most pedig azt szeretném, hogyha elmondaná, hogy 2020 második felében mit tud megtenni ez a német elnökség, amire ön most, még az első felében, hiszen április 24-e van, nagyon kíváncsi a vonalban, Navracsis Tibor. jó reggelt! Hát ugye egyrészt ezt, ezt megértem ebben a blogban is, bár tangolul írtam meg, mi szerint a következő német elnökség az lehet egy ideológikus, Elnökség is, amin azt értem, hogy nem csupán a tagállami együttműködés szervezését vállalja magára az elkövetkező fél évben, tehát 2020. július 1. december 31. között Németország, mint ahogy tetszik most szegény Horvátország, aki kétségbe próbálja összetartani ezt a 27 államból álló <gül> meglehetősen viharvert közösséget most már, hanem megpróbál új nem szeretem ezt a napi rendel, az európai belpolitika tematikájába új témákat, vagy régi témákat újszerűen bevinni, hogy konkrét legyek. A német uh, külügyminiszter már jelezte, hogy ők a maguk részéről éppen a koronavírus járvány uh, tagállami tanulságait leszűrve a jogállamiság témáját az eddigiekben is hangsúlyosabban szeretnék szerepeltetni, mert ez végig csak tűrhetetlen hogy egyes tagállamok a koronavírus járványra hivatkozással szűkítik a, nem is szűkítik, hanem teljhatalom, vagy tekintély, tekintélyelvű hatalom kiépítésére törekednek. Tehát lehet egy ilyen, például, hogy a németek... Ügy, Ennek a mondatnak Magyarország címzetje? Egyértelműen. Le is jött a magyar sajtóban, és a magyar igazsági miniszter reagált is rá. mert szóval Facebook a korra jellemző ö, módon, de ha, ha jól tudom, akkor ez, tehát itt, itt, van, itt volt egy, egy, egy kisebb összecsapás, fogalmazunk így. Ugye De ez ugye még a... ezek szerint azt megelőzően, hogy felhúzták volna a függönyt? Hát a szónak abban az értelmében, hogy a 2020 második felében. Igen, igen, igen. igen. Tehát, egy, tehát ez egy ilyen kvázi előjáték? ilyen nagyon csújna fogalmaz, fogalmazza, beletrollkodott a német elnökség a horvát elnökségbe, <gül> és azt mondta, hogy jó, hát most pedig vannak a horvától, de majd, ha mi jövünk, akkor majd, akkor majd bezzegy ezt fog következni. Elnézést ön ennek ilyen mint én. Ez mennyire komolyan vendő? Ez mennyire hangulatkeltés, vagy mennyire annak a jelzés, hogy 2020 második felében lesz itt nem ulas? Komolyan vendő. A Németország mondja komolyan, amikor Finnország mondta egy évvel ezelőtt, tehát 2019 második felében, akkor is komolyan veendő volt, hiszen azért csak egy elnökséget ellátó ország az a mondja ezt. De nagyon nagy különbség van abban, hogy mennyire tud erre erőforrásokat fordítani, mennyire tartja, egyrészt mennyire tartja fontosnak a saját maga programját, tehát mondd egy, csak mond el valamit, hogy hogy jelezze a többieknek, hogy én is jó fej vagyok ám, de aztán valójában a megvalósítására különösebb energiát nem tud vagy nem akar fektetni, vagy pedig mozgósít is erőforrásokat, tehát konferenciákat rendez, a tanácsülések napirendjére fölveteti az európai parlamenti képviselőivel folyamatosan mindenhol beiktatja különböző vitafórumokra ezt a témát, tehát ahogy, ahogy ez a normál politikában vagy érdekérvénysítésben szokott lenni, ilyenkor, ö, hogy mondjam ezt, ezt, nyomja el. És hát egy Németország esetében nyilvánvalóan a szó materiális és immateriális értelmében is óriási előforrásokának rendelkezésre, hogyha ezt komolyan akarja, akkor tudja tenni. Nem véletlen, hogy ilyen élénkel reagáltak, hogy erre a kijelentése, azok a tagállamok, amelyek érintettek, vagy érintettek vélték magukat. Erre még kitérünk, de ugye a katasztrófa filmekben is úgy van, hogy valami borzalomban, és utána a hősök csókuloznak. Tehát olyankor ott zene szól, úgyhogy követem az interjút, amiben arról esik szó ezt követően, és ehhez is visszatér ön, úgyhogy ezt én összevonom, és utána jön ismét a borzalom, hogy földrengés és áradás, hogy ön elmagyarázza azt teljesen logikusan, hogy miközben nagy elvárásokat fogalmaztak meg, koronavírus járvány idején is, hangsúlyozom is. Az Unió egységes és gyors reagálásával kapcsolatban, ha az Unió úgy jött létre, hogy létrejött és 27 szuverén állam alkotja, és olyan módon alkotja, ahogy azokat, ahogy azt a statutumok biztosítják, akkor szembe kell nézni azzal, hogy csak a Ferhofstadt és Dobrev Klára által megálmodott. Euh, Európai Egyesült Államok lenne képes arra, hogy eleget tegyen azoknak az elvárásoknak, amiknek most azért nem tudott eleget tenni, független attól, hogy lehetett volna gyorsabb vagy szakszerűbb, mert egyébként a döntésmechanizmusában olyan demokratizmus érvényesül, amely demokratizmus meglehetne az Európai Egyesült Államok idején is, annak azonban a struktúrája egészen más lenne, hiszen az már nem az Európai Unió lenne, hanem az Európai Egyesült Államok. többi kevésbé jól Írt. Igen, de nem, nem a biztos, hogy azok a hallgatók, akik nem olvasták az interjút, azok tudták követni. De igen, egyébként tökéletesen. Csak itt túl bonyolva sikerült. Akkor egy egyszerűbbé. Nem, nagyon nagyon Ugye a helyzet az, hogy azok, akik azzal vádolják az Európai Uniót, hogy nem elég hatékonyan és egységesen cselekedett a válságra való reakcióként, azok azok, akik a legjobban fel lennének háborodva, hogyha az Európai Unió egységesen is hatékonyan reagálna, mert ez azt jelentené, hogy akkor már egy államszerű valami lenne az Európai Unió. Tehát mai, mai formájában, cimikusan vagy rossz indulaton fogalmazva, a, akár jó jelleket is fel lehetne fedezni abban, hogy az Európai Unió az első körben nem tudott hatékonyan reagálni, mert ez az azt mutatja, hogy igenis azok az állítások ilyenek, miszerint a tagállamok, még a szuverenitások birtokában vannak, és ők a és elsősorban az Európai Unió egy kiegészítő ö, eszköz, vagy segítség a tagállami szuverenitások érvényesítőségével. Akkor egy közbevetőleges a mondat, én azt jól érzékelem, hogy nincs harmadik állomás, csak a start van és a végállomás, tehát vagy az egyik, vagy a másik, vagy az az Európai Unió van, ami most van, vagy az Európai Egyesült Államok van, és ha bár az Európai Unió működhetne másféleképpen is, az a struktúra, ami most van, ezt teszi lehetővé, a kritika tehát arra vonatkozhat, hogy ez lehet ennél szakszerűbben művelve, de az az elvárás, amely promptságot vár, amely olyan határozottságot vár, ami a honvédségnél volt utoljára, hogy egy a parancs, egy a végrehajtás, az a mostani uniótól nem elvárható, az Európai Egyesült Államok pedig egy egészen másik képződmény, most már csak az a kérdés, hogy ez önnek egyébként vágyálma -e vagy sem, eddig tudom szerint nem volt vágyám Így van, ez így viszont tökéletesen teljesen érthető. Tehát valóban az Európai Unióban nincsenek ma olyan parancsvonalak, amik a, akár a hadseregben, de akár mondjuk egy Magyarország szervezetségű országban is. De itt, itt a mi tapasztalataink egy kicsit félrevezetők, és ez megint vissza egy pillanat, ha vissza vezethetjük a vonalat a német elnökségre. Teljesen máshogy látja az Európai Uniót egy belga vagy egy német politikus, aki, aki abban, nő, abban nő bele és abban él, abban a közegben, ahol különböző szintű állami intézmények, föderatív szerkezetben, tehát egy sokkal lazább, sokkal mellé, mellérendeltebb, több egyeztetést igénylő, több intézményi gáttal körülvet, Magyar, nekünk magyaroknak nehézkesebben működő, de valójában csak a, éppen emiatt a laza szerkezet miatt ilyen, e, e, hogy mondjam, több, több, több érzékenységet megkövetelő döntéshozatalokban működnek, mint egy magyar politikus, aki hozzászokott ahhoz, hogy, hogy Magyarországon gyakorlatilag minden Budapesten történik, Budapesten belül is a Kossuth téren, történik, nem csak a Kossuth -téren, ugye a várban is, de... Egy egyszerű szerkezeti, erősen központosított, és itt most nem csak a szó politikai értelmében, hanem település szerkezeti értelmében is erősen központosított, homogén, többé-kevésbé, majdnem kizárólagosan homogén, etnikumú és kulturális ország, ahol még nyelvjárások sem nagyon vannak, vagy megértési nehézségeket nem okoznak. is nálunk az a megszokott dolog, hogyha megszületik egy döntés, akkor az jó, ezt már nem először mondja, de akkor a kérdésem a következő volna, nem azt mondtam, hogy fölöslegesen mondta, de azt kérdezem öntől, hogy miközben egy magyar sose fog úgy gondolkodni, mint egy német, és egy német nem fog se úgy gondolkodni, mint egy magyar. Aki önnel beszél, az nap mint nap, vagy hétről hétre tapasztalhatja azt, hogy az ön gondolkodása és az ön létezése alapján elvárható, hogy egy magyar bele tudjon helyezkedni abba, hogy egy német, vagy el tudja fogadni, vagy próbálja megérteni, hogy miért gondolkodik másféleképpen egy német, ahogy a németől elvárandó az, hogy anélkül, hogy magyar lenne, tudjon, vagy próbáljon belehelyezkedni egy magyar gondolkodásába. Olyan ö, élet, mint amilyen önnek osztályrészül jutott, kevés embernek van, ö, diplomaták lehetnek még hasonló helyzetben, egy országpolitikusa már nem, hiszen ő olyan sokat nem tartózkodik külföldön. Az, amit én megfo ö, megfogalmaztam, egyrészt, egyrészt helyitálló-e, másrészt, ha helytálló, akkor az a gyakorlatban milyen mértékben van jelen, hiszen a hazai belpolitika éppen arról szól, hogy miközben, mi talán próbálunk egy német fejével gondolkodni, hangsúlyozom, talán, addig a német, a holland, a finn nem hajlandó rá, és olyan sommás véleményt fogalmaz meg velünk kapcsolatban, amire nincs más válasz, mint a miniszterelnök Núrnak az a szlogénje, hogy mi büszke magyarok vagyunk, és minket ne akarjanak külföldről regulázni hogy ilyenkor mi a dolga egy magyar politikusnak? Nem, én azt, e azt kérdezem, hason? hogy egyébként ez a belehelyezkedés elvárható-e vagy sem? Hát, ezt nem tudom, hogy elvár. elvárható-e egy hogy a munkaideje után mindig olvassa a legújabb szakirodalmat, hogy, hogy szinten tartsa magát. Elvárható, de ha nem olvassa, akkor is lehet még ő egyébként tökéletes villamosmérnökké, nem annyira innovatív. Hasonlóképpen szóval egy politikustól elvárható-e, hogyha mondjuk európai szinten politikus, hogy érdeklődjön más országok politikai, kulturális háttere iránt elvárható, de attól még, hogyha nem érdeklődik, attól is lehet egyébként jó. Tehát én azt mondanám, hogy igen, a politika, a, a különösen demokráciában a politikai képzés, a politikusok önképzése, a politikai bűzeltség nagyon fontos dolog lenne. De elkettyeg a demokrácia nem politikusokkal is. Ezek után, az elkegyek után nem kérdezem meg, hogy ön szerint melyik a jobb. Az a mondat mit jelent, hogy a Fidesznek az Európai Néppártban van a helye? Ön egyéb iránt mindig... Tehát az a mondat, hogy ott van a helye, amikor a liberális soknál volt, akkor is mondott volna ilyet, vagy most De van ott őt, a szóval hely? 99 ben volt a liberális a jól, 99 2000 körül jött el a és én akkor már ott ott a, a, a Fideszben, meg ott sőt, éppen akkor ugye a miniszterelnök hivatalban. Jó, csak ugye, a, jó, akkor felejtsük el a liberálisokat, ugye két eset van. Az egyik azt mondom, hogy én nekem ott van a helye a is mellett, a is pedig azt mondja, hogy nekem nincs helyem a, fi, a fiala mellett. Tehát az, hogy valaki megfogalmaz egy ilyen mondatot, abban óhatatlan benne van, hogy a közösség véleménye az hol helyezkedik el, miközben önnel készült az interjú, és nem a közösséggel? Én, én úgy gondolom, ezzel a mondattal, amit egyébként mondok, amióta a, a vita, a néppárt és a Fidesz között kirobbant, és mind a két oldalon mondom, tehát a néppártnál is elmondom mindig, meg a Fidesznél is mindig, én, én csak annyit akarok mondani, hogy Szerintem bűlőre kell jutni a, a két vitázó félnek. Tehát nem a Ez legotás. ügyben nem túlságosan hosszú az az idő, ami telik? Illetve ha nem hosszú, akkor vajon eseménydúsan telik-e? Tehát érzékelhető az, hogy itt valójában egy dokkolás vagy egy egyezkedés folyik, mert egy olyan kívülálló, mint én, e tekintetben elég esemény szükséget érzékel, miközben eseménybőség is lehet -e, de hát nem látok a színfalak mögé. Igen, hát ugye, de hosszú ideig húzódik, ugyanakkor, hogyha a tényekhez ragaszkodunk, akkor azt láthatjuk az én emlékeim szerint, de lehet, hogy tévedek, és ebben majd nyilván a hallgatók, illetve és is ön korrigálnak engem, hogy kézzelfogható tény eddig kettő volt, az egyik, amikor Manfred Weber még a 19-es európai parlamenti választási kampány során azt mondta három, három pontban, nevezte meg azokat a feltételeit, amiket a Fidesznek teljesíteni kell eh, ahhoz, hogy az Európai Néppárt tagja maradjon. Ez volt a, hogy a CEU eh, maradhasson hogy kapjon egy levelet, biztosítékot kapjon a magyar kormánytól, hogy maradhat, kérjen elnézést eh, Orbán Viktor azoktól a tagszervezetektől, akiket megsértett, és nem emlékszem pontosan meg a 30 de valami hasonló dolog. A tény az, hogy Orbán Viktor, illetve a Fidesz mind a három pontot teljesítette. Tehát ez egy kézzel fogható, ez egy, ezt megmérhetjük, hogy ez történt. Követelés volt, teljesítés volt, ezután függesztették fel ugye a Fideszt, is jelölték ki ezt a három pontot. A CEU-val kapcsolatban milyen, milyen történés volt? Én ugyanmér, szóval is született egy levél, ami vagy egy kielentés, amiben a, a magyar kormány kijelentette, hogy ő a maga részéről nem kívánja el, elhűrözni a CEU-t. Majó nem érzem, de ennek utána lehet nézni. <sínt> és nyugtász, nem, nem is nyugtázta az Európai Néppárt a úgy módján, hogy ez a három pont teljesült, sőt, mondom ezt követően függesztették föl, tehát mintha mi sem történt volna, felfüggesztették a Fidesz tagságát, három egy három fős bizottságot, amely mind a mai napig nem tette le a jelentését. Itt tartunk. Ebben nehéz, és nyilván most itt, hogyha én itt most elmondom, hogy én, én mit tennék, akkor rögtön az, hogy hát a Navracsics, Ja, tanácsokat ad Donát Tusknak és Orbán Viktornak, nem az én dolgom, nem semmilyen olyan körülmény nincs, ami engem arra felhatalmazna, vagy akár csak hitelessé is tenne, hogy én itt hogy mit kéne ennek a két embernek csinálni. A Jó, de ha már itt tartunk tényleg gondolatjelben, de kihagyhatatlan, ez a mostani Tusk nagyapja történet, ez, ezt a mondatot befejezni se tudom. Nő, de ezzel te... Tök... Ne harap... <gül> Tehát azt kérdezem öntől, hogy az emelkedettség kérdése, hogyha mi ketten vagyunk a két szereplő, és most had nem mondjam, hogy melyikünk Tusk és melyikünk Orbán Viktor, akkor le tudjunk úgy ülni, hogy közben a Tusk nagyapja történetet figyelmen kívül hagyjuk? Tehát ön azt mondja, hogy egy politikusnak erre képesnek kell lennie, vagy ön például ilyen? Én... Hát hogy mondja, én ilyen vagyok, de másodpercek alatt ki lehet hozni a sodromból, és akkor rosszabb vagyok, mint előtte, de hál' Istennek egyik fél se vagyok, és politikus se vagyok. Csak azt árulja el nekem, hogy ez elvárható-e. Szerintem akkor igen, ha kap egy békéltető gesztust. De eddig kapott? Nem. Nem. De hát mi Zsanktló Gyunkertől is elvártuk állandóan, hogy nagyon-nagyon szeresse a magyarokat, miközben olyan szórólapokat terjesztettünk róla, amin ő és Martin Schulz álltak migránsok millióival a hátterében, és hogy ők, ők engedték be őket, vagy nem tudom micsoda. Azt kérdezem öntől, hogy a hatalom édessége... Nem tudok jól kérdezni, mert... ez számomra ez egy olyan morális probléma amin naponta teszem túl magam, miközben olvasom Rajk László, Ifjabb Rajk László illetrajzát, és olvasom benne, hogy ő annak idején a 60 as 70-es, 80 as években hogyan nem tette túl magát különböző dolgokon, vállalva annak a konzekvenciáját. Én pedig csak egyes szám elsősztelmeiben érdemes beszélni, naponta teszem túl magam olyan morális dolgokon, amelyeken egyébként nem lenne szabad, hogy, hogy mit kéne tennem, azt pontosan nem tudnám ezügyben megfogalmazni, mert, mert egy, egy újságírónak, vagy egy riporternek, egy műsorvezetőnek, az a dolga, hogy, hogy azt a tevékenységet végezze, amit én most végezek, de közben ezeket valamilyen módon mégis szóvá kell tenni a szónak abban az értelmében, hogy valamilyen változást remél. Ez a változás pedig az elmúlt időben, lásd azt a két esetet is, amit ön mond, és amit össze lehet kötni egy csel, nem változik. És ha valaki azt mondja elnézést, hogy egy ilyen pártnak nincs a néppártban a helye, ez ahhoz kevés, hogy egy ilyen mondatot mondjon valaki? Tehát, hogy aki így viselkedik, annak nincs ott helye? Hát ezt nem tudom. Nem tudom, de ezt nem mondta senki. Ezt én kérdeztem. Ezt értem, csak hogy ez, ez így nem mondott. Ez. Én ezt én... Értem, megmond, de nem tudom megmondani, hogy valaki ezt mondaná, akkor... Lesz. De ahogy, ahogy tapasztaltam, elgondolkodott, tehát azt nem mondta, hogy hülyeséget kérdeztem. Nem, de rögtön az jutott eszembe, hogy ilyenkor, ilyenkor azt szokott elhangzani, hogy de hát ezt nem a Fidesz mondta, hanem a nem tudom. Igen, talán... igen, oké, rendben van, igen, igen. Hát néze a hárítás az, az az, az ennek a beszélgetésnek csak annyiban része, amennyiben, ha érzékelem nagyon, hogy valamiről nem akar beszélni, akkor nem fogom azt forszírozni, de e tekintetben azt érzékelem, hogy ő lerakta a pontot, és köszönöm. A koronavírus törvény kapcsán idézem önt, tehát a koronavírus törvény kapcsán zajló politikai vitát válaszol Navracsis Tibor, és mindig el szoktam mondani, hogy most is meg kell tennem Szalai Laura kérdésére, Mandiner. Azt mondja, a koronavírus törvény kapcsán zajló politikai vitát érvekkel kell megnyerni. Ezt akár itt is abba hagyhatnám a szöveget, de a szöveg tovább megy, és nem is lenne jó, ha itt abba hagynám. Azt mondja utána Navras és Tibor, ebből a szempontból az idő nekünk dolgozik. Ebből ugye két dolog is fakad. Egyrészt végig új beszél saját magáról, mint aki a kritikája dacára sem különbözteti meg magát a Fidesztől, tehát egyértelművé teszi a hova tartozását. A másik pedig az, hogy az érvek és az idő az hogyan függ össze? Hát úgy, hogy Alacsony bizalmi szint van tárgyalófelek között, akkor az egyik fél az mondhat ugyan érveket, de a másik azt mondja, hogy persze, de hát ez, ez nem igaz, viszont ahogy az időben haladnak előre, úgy kiderülhet, hogy azok az érvek, amelyeket a másik fél mondott azok, Oké, okay, ezt el is fogadom, de utána, utána kinyit egy ajtót, illetve két ajtót nyit ki. Ha egyet nyitna ki, akkor könnyebb lenne a helyzet, de kettőt nyit ki. Egyfelől azt mondja, hogy a kormány a parlamentnek felelősen jár el, ez formailag egyébként teljes mértékben így van. Formailag úgy értem, hogy a Fidesz többség egyfolytában biztosítja azt, hogy a parlament elfogadja azt, ami történik, de a másik mondatát azt már kevésbé tudom értelmezni, illetve ott majd egy hosszabb magyarázatra lesz szüksége, mert ön azt mondja, a, kormánynak, a, parlamentnek, a kormány a parlamentnek felelősen jár el, pont. Nincs semmilyen fejlemény, amely arra utalna, hogy a magyar demokrácia bármilyen szempontból is autoriter irányba fordulna. Mit nevez Navracsis Tibor autoriter iránynak? Hát, ami bátként megfogalmazódott, hogy Nav, Navracsis Tibor Orbánvittől a koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzetet, arra használja fel, hogy nem működjön a parlament és egy személyi diktatúrát Oké, okay, de, okay, de, de maga a rendeleti kormányzás már mutatott olyan anomáliákat, amivel kapcsolatban az autoriter vagy az autoritertségtől való félelem időnként megfogalmazódik. Mondjak példákat? Nem, nem, nem, egészen nem, Egész más sikről beszélünk. Okay. Mindaddig, amíg a magyar alaptörvény hatályain belül jár el a kormány, addig nem tud autoritán lenni, mert a magyar alaptörvény az egy demokratikus politikai rendszernek az alaptörvénye. Érzelmileg mondhatjuk azt, hogy na hát ez már túl, túl hatalom, meg nem tudom én, túlságosan központosított. A rendeletalkotás témától függően, vagy témától függetlenül elfogadott nyugat-európai országokban is az olasz kormánynak lehetősége van rá. A Ó, nem, barát, a kormány... nem erről beszél a rendeleti kormányzás részletei, a rendeleti kormányzás számúra tökéletesen elfogadhatónak a részletei, ahol az ördög bújik el. Tehát nem, nem ezt, ennem ezt kérdezem. De hogy a Magyarországon ez beszélhelyzethez kötött. Franciaországban például a politikai rendszer normális működéséhez tartozik. Legutóbb még a járvány kitörésének Egyébként közvetlen az előestélyen a francia kormány rendelettel fogadta el a nyugdíjreformot. Miután úgy, úgy gondolta, hogy a parlamentben és a társadalomban olyan ellenállás bontakozik ki vele szemben, hogy nem tudná hátvinni ezt a dolgot, ezért rendelettel fogadta el egy nyugdíjreformot. És ezt követően mi, ugye ott az a szabály, hogyha bizalmat senki mikor nyújtanak be, akkor azt túl kell élni a kormánynak, és ha túléli, akkor ez a rendelet törvény emelkedik. Ez történt. Magyarországon annyi a specialitás a dolgnak, hogy nincsen, nincsen Hagyománya, mert mi inkább a német politikai kultúrkörhöz tartozunk, ahol ez nem jellemző. Például a szomszédos Romániában, ami szintén a francia nyomvonalon halad, a sürgősségi rendelet ugyanúgy ismert <köhö> olasz és francia példák alapján, tehát a kormány hozhat úgynevezett sürgősségi rendelet, amit utólagosan fogadta fel a parlamenttel, nem veszélyhelyzethez kötve. Ehhez képest a magyar a magyar alkotmányos szabályozás, ami kifejezetten veszélyhelyzet időszakára teszi ezt lehetővé, azt is mondhatjuk, hogyha ilyen németes, skandinávos, kioktató stílusban fogalmazunk, hogy jogállam így. Önnek nem hiányzik forróban. a veszélyhelyzetnek az időbeli korlátja? Hm. Tudok élni nélküle, fogalmazunk így. Azt kérdezem öntől, hogy azok a részletek, amelyek azzal kapcsolatosak, amelyek különböző vállalatoknak a sorsát befolyásolja, vagy ipari körzeteknek a sorsát befolyásolja, vagy majdnem polgármesterek önállóságába került, és ki tudja, hogy miért került ki a salát a törvényből ezzel kapcsolatban egymásnak homlok egyenest ellenkező mondatok hangzottak el, azok mind arra bizonyítékok, vagy nem mind, hanem bizonyítékok tudnak arra lenni, hogyha ami a parlamentnek való megfelelést illeti, abban nem vitatkozom önnel, De maga az autoriterség, az a parlamenten kívül is létezhet, és a tekintetben ez a kormány, és ez a miniszterelnök mutat olyan autoritári jegyeket, ami már lehet izlésbeli és nem izlésbeli kérdés. Nem értek egyes tehát önmagában szerintem a mostani viták nagyon fontos politikai viták, és valóban a kormány ellenzék vitában ez egy használható érv, hogy az ellenzék azt mondja, hogy de hát ez már olyan, olyan súlyú beavatkozás mondjuk az önkormányzatok életébe, ami, ami autoriter vádat vett föl. De ha jó, ez akkor hadd had legyek, ennél, konkrét. had, had legyek ezt, ennél konkrétabb. Igen. igen. Uh, a törvény megállapított egy olyan szabályt, amit nem nem, tehát amelyet egyébként a hosszú napokon keresztül ugyanaz a szöveg volt fönn a parlament hollapjá, miközben Gulyás Gergely szövegben cáfolt, hogy azt meg fogják szavazni. Tehát én azt gondolom, hogy Gulyás Gergelynek a szavai nem érnek föl azzal, hogy a parlament hollapjá mi van, de ez legyen részletkérdés, de arról volt szó, hogy a polgármesterek egy védelmi bizottságnak a kompetenciájába kerülnek, amit talán formailag még el is tudtam volna képzelni, ám azt a Totális bornértságot. Amit megállapított ez a szabály, az intézkedések határidejére vonatkozó, mint hogy mennyi időn belül kell majd a Védelmi Bizottságnak döntenie azt követően, hogy a polgármester vagy bárki hozzáfordul, hogy a saját hatáskörében egyébként el nem végezhető tevékenységeket elvégezze, és erre talán három vagy öt napot adott egy olyan szituációban, amiben egyébek közt azért van veszélyhelyzet, mert ha nem is egy a parancs, egy a végrehajtás, van, de minden esetre az a vágy, hogy amit őkor mondanak, az egykor már megvalósuljon vagy valami hasonló, a fölött az ember nem tudott napirendre térni, és ugyan volt nagy tiltakozás, de ezt követően az a politikai blabla hangzott el, mely szerint voltak polgármesterek, akik túlléptek a hatáskörükön a veszélyhelyzet törvényi felhatalmazása alapján, és ezt megfogadta a kormány, ráadásul ezek fideszesek voltak, tehát meg sem lehet őket, nem is lehet őket azzal vádolni, hogy saját maguk ellen cselekednének, amikor összesen két polgármesterről volt szó, és ezt elmondta egyszer Gulyás Gergely, majd az összes további kérdéseknél Kovács Zoltántól bárkig azt mondták, hogy ezt már egyszer elmondta Gulyás Gergely, térjünk fölötte napi és ezzel kapcsolatban semmilyen politikai vita nem volt. Le volt írva, aztán lett vonva, miközben egyébként az ezzel kapcsolatos vita elmaradt. A számomra, hát erre nem tudok pontosan mit mondani, értelmezhetetlen, felfoghatatlan Elmondható, de nem értem. De azért abban egyetértünk, hogy a demokrácia autoritarizmus határvonalak. Nem ezen múlik, hogy, hogy hánynakos határizők vannak, hogy, hogy egy rendszer autoritar, vagy egy rendszer demokratikus. Ez hát egy akkor, állam, amikor a Védelmi Bizottság alá van rendelve egy polgármester, adba annak az, év, az nem bárány felül. de nem, de nem lett alán rendelve egyrészt, másrészt meg működik az összes jogorvoslati rendszer. Tehát ezek nem, nem paramilitáris alakulatok a Védelmi Bizottságok, amik alkotmányon kívül jöttek létre, és, és a magyar magyar állam jogrendje és intézményrendszere. Ebben igazán van, de veszélyhelyzetben az ember azt gondolja, hogy az alapeljárás is elegendő, nehogy már jogorvoslatra kerüljön sor, hiszen egy jogorvoslati eljárás olyan eljárás. időt jelent, amit egyébként egy ilyen fel az ember nem szívesen pazarol el. Nem, de sokszor hibázunk. Tehát persze egy alapeljárás azon, a legjobb, ami egy alapeljárás elég legyen, de hát jó, ez alapvetően összefüggésben van azzal, amiről aztán az interjú második felében beszél, és amit ön örökösen mond, és aki bennünket hallgat, az folyamatosan tapasztalhatja. Ez pedig nem szól máshol, bár ezek, ezek egymástól függetlenül is léteznek, tehát a jogszabályi garanciák és a bizalmatlanság az lehet és, vagy, vagy lehet és, és, tehát lehet és, és vagy, lehet és, vesző, vagy, tehát egymással párhuzamosan lehetnek. Minden esetre az, hogy eljátszottuk így múltidőben, nem az elmúlt tíz évben, hanem az elmúlt ki tudja hány évtizedben azt, hogy bizalommal legyünk egymás iránt, miközben én konkrétan bizalom, bizalommal vagyok ön iránt, ez egy olyan bűn, nem vétek, amit én sose fogok a hazámnak megbocsájtani, amennyiben nekem szerepem volt benne a 90-es években, a háború idején abban megpróbáltam önkritikát gyakorolni, de az, hogy ez maradjon, vagy ez legyen, ami ezt az egész koronavírus járványhoz való viszonyulást is milyen átfesti, miközben ekkora baj még sohasem volt a demokrácia kitörése óta, hát emiatt feketébe lehet öltözni permanenzen. Hát igen, de itt vagyunk. Én is azért szoktam ilyenkor többes szám első személyben fogalmazni, mert, mert persze az ember mindig úgy gondolja, hogy a maga részéről igyekezett nem, nem, nem annyira, vagy nem, nem olyan, de hát valójában a, a, a történelemben a következő nemzetek előtt mi egy társaság vagyunk, akár, akár ki, akárhol volt. És a szomorú eredmény ez az, az ami, ami ma a magyar belpolitikában látható. És, és nem csak a belpolitikában, mert nem lehatárolható a belpolitika, hanem, hanem a magyar társadalom hétköznapfényben látható. Ami tényleg nagyon szomorú szerintem. Körcsak, hát ez ugye nap mint nap különböző eseményekben ölt testet, amire itt ma már nem lesz idő, hogy ki, ö, elővegyük, de hát ez. Ez számomra, és itt tényleg, tényleg nekem, tehát ezt a mostani nézőimnek is hallgatóimnak permanensen mondom, hogy én nagyon várom, hogy ez a veszélyhelyzet véget érjen, de nagyon agódom is miatta, mert nem fogok tudni arra az új világra, ami utána lesz, anélkül tekinteni, hogy közben nem mondjam azt, hogy végre itt most volt egy olyan össznépi szar, ami összeköthette volna a két oldalt. De még azt sem mondhatnám, hogy olyan vicces lett volna, mint a tűz van babámban, Uh, amikor a palit szembeállítják a saját házával, ha jól emlékszem, uh, abban a formán filmben, de lehet, egy másik formán filmben volt, és nézheti, ahogy lejég a saját háza. Én, szóval, hogy ennek a borzalmán én nem fogom tudni túltenni magam, és elvileg azt kell, hogy mondjam, hogy itt mindig az erősebbnek kell önuralmat mutatnia, az erősebb az pedig a Fidesz, ők vannak kormányon, nekik van parlamenti többségük, nem is kicsi, és bármennyire fura, hogyha olyan izgága és alkalmatlan ellenzék van, mint amilyennek ennek tartják, és annak olyan izgága és alkalmatlan prókátorai vannak, mint a fialabári nem vagyok egy ellenzéki prókátor, tehát azért én essünk túlzásba, mint hogy kormánypárt sem vagyok, egy magamfajta prókátor vagyok, egy ilyen izgő mozgós, senki, tehát hogy akkor azokkal szemben nagyobb, Hát nem is azt mondom, hogy toleranciával fogalmam sincs, hogy hogyan. Nagyobb megértéssel kéne tudni létezni. Az a kihagyott lehetőség, amit a koronavírus járvány okozott nálam, azt nem tudom, hogy hogy fogom én túlélni azt követően, hogyha túlélem magát a konkrét járványt. Ez engem érzelmileg sokkal jobban megvisel, mint amit én feltételeztem volna egyre jobban napról napra. Én nem tudom túltenni magamat ezen a szabó tímé a jelenetem. Semmilyen vonatkozásban. Ezt nem kommentálom. Jó csak én tudja, mit azt tenném legszívesebben, hogyha lenne egy közszolgálat, behívnám a feleket, és arra kérném őket, hogy mondják el nekem, hogy ez. Ez, ez miért volt így, és hogy nem lehetne ezt ugye újra játszani nem lehet, de hogy legalább magyarázatot adjanak. Ugye azt mondja ön tovább, hogy ugye arról van szó, hogy nem látok pozitív végőszegű játszmákat ma a magyar politikában, pedig nagy szükség lenne rájuk. Ebben segítsen nekem mit jelent a pozitív végőszegű játszma? Olyan megoldás, amiben az eredetileg egyet nem értő felek megnyugszanak, és mind a kettőjük számára valami, valami töbletet hordoz a maga megoldás. Ez van két fél, aki nem ért egy valamilyen kérdésben, viszont egy, egy olyan kompromisszumot siker elérni, tudnak elérni, amiben az egyik addig enged, hogy az még számára elfogadható, a másik pedig csak annyit nyer, amennyi már számára elfogadható, de egyik sem nyeri túl magát, hogy szóval, mindenki veszít és valamennyit föl is ad. Amikor a miniszterelnökkel beszélgettünk, mondtam neki, hogy szerintem ez az ország 2010 és 19 között, 14 és 19 között többet változott, mint 2010 és 2014 között. Szerencsé, hogy akkor nem volt itthon? Nem tudom. Sosem tudok elvonatkozhatni, hogy nem azért látom-e így, mert akkor nem voltam itthon. De... Nem tudom, hogy szerencse, hogy nem voltam itthon, Ez, el, el nem tudok választ adni, mert, mert bármilyen választ adnék, más jelentést is amit talán neki, mind amire gondolok, tehát így alakult, hogy akkor nem voltam itthon. Ez szerintem nagyon sokat átudott 14 és 19 között az ország szerkezetileg, hangulatilag, azt kérdezem Öntől, hogy amikor Ön azt mondja, hogy ez problémának tartom, mert miközben megértem, hogy nagyon fontos az elvi alapon való politizálás. Szerintem kellene legyen olyan része a magyar politikai életnek, ahol kompromisszumokat lehet elérni. Ez bizonyos szempontból nem ágyaz-e meg annak, hogy aki ezt a kompromisszumot a maga módján nem teszi elérhetővé, és ő van kormánypárton, belecsúszson az autorit eljelzőbe. Ugye megint azért van különbség közöttünk, mert, mert az autoritár jelzőnek lehet egy lélektani jelentése, és lehet egy intézményi jelentése. Ön az intézményét mondja, én a lélektanít, pontosan, egészen pontosan látja. Így van. Tehát a lélektaniban nem tiltakozik? Nem tudom, nem tudom, mert azért nem tudom, mert azért nem használom a lélektanít, mert én azt nem tartom annyira fontosnak. Vállalom ennek a kijelentésnek az ódióváltésennek. Hát vagy legalábbis nem hangoztatja, mert azért, ahogy kiderül, önnek van lelke. Ja, itthon, igen. Hát, amikor azt mondja, hogy én más mentalitásonak tartom magam, nem vagyok radikális, a radikális és a kompromisszumkész, tehát egy radikális ember is lehet kompromisszumkész, tehát azért ő óvattal, mert ő ah, azért... Hát tehát az egy radikális ember azt követően, hogy elfut vele a szekér, vagy nem tudom ezt hogy mondják magyarul, azért egy radikális ember nem hülye. Egy radikális ember lehet hülye és nem hülye. A radikális hülye az nem, az nem a navracsis, de egy radikális és nem hülye, aki akár a navracsis és a fiala is lehet, tehet olyat, amit utólag megbán, és akkor azt korrigálja uram, bocsán, bocsánat, bocsárat vagy anélkül, de maga a radikális és a kompromisszum képtelen, azok nem rokon kifejezések Egy radikális is igaz, lehet kompromisszum kész. Ebben igaza van. De a radikális az azt jelenti, hogy gyökeres, ugye, magyarra ne Gyökerestül akarol, hogy megváltoztatni. Én nagyon-nagyon kevés olyan dolgot tudok az életben, amit gyökerestül szeretnék megváltoztatni. Most így szeretnék gondolkodom Tehát én, én mindig inkább óvatosan egyik lépésről a másikra. Aminek nyilván... Tehát én úgy gondolom, hogy vannak idők és vannak helyzetek, amikor a radikális típusú emberek vannak előtérben és kell, hogy előtérben legyenek, és vannak olyanok, akkor mi legyen a radikálisnak az ellentéte? A, nem a kompromisszervező mérsékelt? Vagy... Nagyon jól beszél a radikális és az akarnok az nem ugyanaz, de én a radikálist kevésbé látom, mint az akarnokot. Szóval ö... Ön... Érdekes, erre nem gondoltam még. Tudnélék az, hogy valaki milyen jelenvonásokkal rendelkezik és hogyan gondolkodik, mind a kettőre ezeket kifejezéseket lehet alkalmazni, de inkább én, visel, én inkább gondolkodásbeli különbséget és azt kísérő viselkedést látok a tekintetben, ami megkülönbözteti önt ma a Fidesz mainstreamjétől. Uh -huh. Így aztán mégiscsak bele mászott miattam ebbe az egész lélektaniságba. Tehát én, én, én azt, hogy mondjam, van olyan házasság, és van olyan hatalom. Utóbbi az nem volt még szerencsém. De van olyan, tehát van olyan párkapcsolat, amihez az ember olyan mértékben ragaszkodik, hogy csak utána jön arra rá, hogy formailag megtartotta a másikat de a másik már nem szereti annyira őt. Nekem ilyen hatalomvágyam sohasem volt, tehát maga az, hogy én hatalmom maradhassak, engem sohasem foglalkoztatott annyira, hogy azért mindent megtegyek, és ne nézzem azt, hogy az mivel jár együtt. Ugyanez párkapcsolatban már előfordult velem, remélem, hogy már magam mögött tudom. Ebben nagy különbség van a mainstream és ön között. Ma a politikát itthon egy olyan állatnak írják le, vagy a politikust, aki nem kegyelmezhet. Tehát nem is a kompromisszumkészség az, ami, hanem hogy, hogy, hogy az, az kérlelhetetlen. kérlelhetetlen. Tehát, hogy amikor, ami, amikor oltani kell a házat vissza a formánhoz, akkor is eloltja a házat, és közben kinyírja a tűzoltót. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Igen, lehet igazolom. Majd segítsen nekem, ha nagyon bátortalanodom veszélyhelyzet igen, után. Nem, nem, nem, ez egy, igen, a, igen a radikális ebből a szabonból kicsit nem, nem jó jelző. Kérlelhetetlen. Majd elmegyek a Mandinérbe újságírónak. Megmaradt tételként a kísérlet egy uniós egészségügyi politikára, amit sokan vártak, hogy beszélgessünk róla. Az a kérdés, hogy én május 1-én is dolgozom, vajon ha meg lesz még ez a karantén, akkor május 1-én pénteken bírhatom-e a jelenlétét? Jó, vagy pénteken május elsőjelen? Beum. Beum. Igen, munkával Ezt akartam mondani. Remélem nem lesz baja abból, hogy egyetértett velem néhány dologban, de ezt most csak viccnek mondtam. Szerintem büszkét lehetünk visszathallásra. Navracs Na hallották, és megint korhatáros zene, ez most mind levezetés. World at a time when it was in need of a villain and asshole that don't think I succeeded fulfilling but don't think I ever stopped to think that I'm getting a surrender, kedes nem This film like I'm always under attack, man, I could to stack up shit to the ceiling. Women dishin but really thinking if anyone ever talks to one of my little girls, like this, I would kill him. Guess I'm a little bit of a hypocrite when I ripping shit wanting's wounded. This mean me people that forget the shit but I had to say it's just my opinion. If it contradicts how I'm living And you're in this spot Every time you mention a lyric I thank you for it But drawing more attention toward it Cause it gave me an enormous platform I'm flattered to thought I was that important But you can't ignore the fact That I fought for the respect And battle for it Matterboards, that glad annoyed Atta boy, they told me to slow down I just don't now Good luck trying to convince a blind. It's like telling Gwen Stefano She sold out Cause I was trying to leave no doubt In anyone's mind when they and My minimum nine inches now because everybody knows know <laughs> Thanks for the support, asshole. Thanks for the support man what that consultant I was counting on you to count me out that gasbag when he frowned about me to shout me out thought i was history goddamn honky that compliments like backhand a donkey could to get your ass in the mouth name of you what the fuck all this trash talking about fight sticks the back and case got you not down down for the count but the fans called me and now tudjak ez az nem ez olyan mint a kabaréban, amikor a michael york és a laiza lemegy lemege avasuti átjáróba vagyod a az új újáróba és zorditan Trian Moso and like Freddie Roach when he's quote, sick! so what know, telefonáljanak, már nem interaktív a műsor. It's a joke to your bullet riddle, but you should give little shit, what I think this whole world is a mess. Gotta have a goddamn vest on your chest and the glock, just to go watch Batman. Who needs to test the testicles? Not that Batman. Happy, don't got the guards, intestinal testing the block. And the rest of you got bands? stuck to this model, for they put bath salts in all those water bottles in Colorado. So get lost, ball, though my soul's escaping through this asshole that is gaping. A black hole, and I'm swallowing this track hole with a pack toe in the paper. But I'm Taking no crap hole, here I go down the back hole, When I'm changing back in that hole Maniac, in fact, that it go? Tryna dip out the back don't and trading Cause, Cause everybody, everybody knows, knows That you're just an asshole Everywhere that you go People wanna know Everyone knows Everybody knows So don't pretend to be nice There's no place you can hide You are just an asshole Mackerel, I'm the biggest jerk on the planet Earth. I smacked the girl off the mechanical pull that attracted pull. For thinking we had some magnetic pull, then scream, I see this bitch. How the fucking magnets work? 'Cause you're attracted, but we ain't attractable. Hate to be dramatical, but I'm not romantical. I'm making up words for an understandable. It's tragical. Think it's some magical shit's gonna happen? That ain't practical. You're cracking a joke. It's laughable. It's me and love's like a bad combination. Keeping feelings locked in a box. So it's safe to say, I'm a My heart is truly guarded, full body armor Bitch, you just need a helmet Cause if you think you're special, you're retarded Thinking you're one of a kind, like you got some platinum vagina You're a train wreck, I got a one track Mine is shorter, you're fine, but you sorta of remind me of a 49er Cause you've been a gold digger since you was a minor Been trying to hunt me down like a dog Cause you're on my ass, but you can't get a cent Cause all of my spare time spent on My nose in this binder, so don't bother trying Only women that I love are my daughters But sometimes I rhyme, and it sounds like I forget i'm a father and i push it farther so father forgive me if i forget to draw the line it's a parent i shouldn't have been a parent i'll never grow up Man. so the hell with your parents and motherfucker. father time it ain't never gonna stop a pessimist who transforms you an optimist in his prime so even if i'm half dead i'm half alive for my half empty class in a cup and then my cup is running over and i'm about to set it on you like a motherfucking kosher i'm going Truth. Shouldn't be a shock because everybody knows. Már elnézős kértem az NMH-tól, a hitgyülekezett mindenkitől. Ugye én ezt a műsort, aki régóta hallgatja, most már nézi, tudja, hogy a véremmel is írtam 2000 óta. A legkülönbözőbb rádióktól azért kellett eljönnöm, mert el lehetetlenültem különböző politikai sztétmentek, vagy hozzáállásom révén, és most egy nagyon hosszú beszélgetésen vagyok túl Navracsis Tiborral, ami nem volt érzelemmentes. Mondhatnám, hogy sajnálhatod, hogy nem hallottad. Ezek beszélgetések, mint ahogy szerintem mi is beszélgetünk, tehát ezek nem interjúk a szó klasszikus értelmében. Ráadásul Navracsis Tibor most már azt is vállalja, mondván, hogy ugyanúgy valószínűleg otthon van, mint te. Hogy nem kell, hogy fél órába beleférjünk, és ma ráadásul késtem, mert egy óriási baleset volt a Rákóczi hídnak. A Pesti hídfőjénél így nagyjából 10 percet késtem, a vele való beszélgetés nagyjából még többet késett, hiszen egyébként mi most már nagyjából 40 percig beszélgetnénk. Én pedig itt e, e, már úgy érkeztem, hogy tegnap valamikor negyed-háromkor ébredtem, ma talán fél-háromkor ébredtem, ma vagy tennap korábban feküdtem le. Ez az egész koronavírus járvány, és mindaz, ami a hazai belpolitikával együtt jár, olyan mértékben foglalkoztat. Miközben rengeteget olvasok, és ezzel nagyjából visszatértem az ifjúságomhoz, mert én nyáron, annak idején, amikor egyetemista voltam, akkor olvastam utoljára annyit, mint hogy most, ugye rengeteg időm van, jó idő is van, és ezek a dolgok együttesen úgy hatnak rám, hogy olyan mennyiségű mennyis szabadul fel bennem, hogy egész egyszer nem tudok aludni, tehát miközben egy öreg emberré válok lassan a testemben, maga a szellemem és maga a világhoz való viszonyulásom már, ami az érzelmeknek a jelenlétét illeti, hát azok nem is emlékszem, hogy utoljára mikor voltak ennyire mélyek, és én azt gondolom, hogy a munkámhoz én egyebek közt azért viszonyulok ilyen intenzíven, mert valahogy ez lett nekem a drive ez lett az, ami engem fenntart, nem csak anyagi értelemben, hanem biztosítja, hogy reggel miért kell felkelnem délben és este, mit miért teszek, és nagyjából úgy várom a reggel 7 óra, 10 percet, mint ahogy szerintem kevés ember várja, mintha hogyha valami rendezvúra menne az élete meghatározó szerelmével, és, és ez napról napra van így, miközben mindaz, ami engem ide varázsol, az olyan mély érzelmi barázdáltsággal jár együtt, ami szinte elviselhetetlen, mert az a, az a világ, amiről ugyanakkor beszélni akarok a beszélgető partnereimmel, az ma borza basabb, mint volt korábban. Pedig legalább azt gondoltam volna, egy akkora össznépi szar, mint ami most van, a koronavírus az összekovácsolja azt a politikai elitet, ami ezt az országot társadalmilag úgy a két részre, hogy azt már senki nem illeszti össze, de most ez a koronavírus, ez most egy akcelerátor, ez most egy lehetőség lehetett volna. Egyebek közt ezzel az indulattal és ugyanezzel a tartalommal beszélgettem Navras és Tiborral és becsületérel legyen mondva, nem állt nagyon sok mindenben ellenemre és miközben Nyilván zuglóról fogunk beszélgetni. Azért öntöm ezt az egészet rád, mert például az Eminem zene, ami tele van egyébként e, e, olyan nyelvi f... leleménnyel, amit nagy valószínűséggel a Sanzon Bizottság a 80-as években nem tett volna lehetővé, a Sárosi Katalin és Vámosi János ilyeneket énekeljen, de György és Balásklár is énekeltek volna ilyeneket. De nekem ez arra ad lehetőséget, mint ami a Kabaré című filmben Liza Minellivel és Michael Yorkal fordul elő, amikor nem bírják már magukban tartani az érzelmet, és lemennek a valósüti aluljáróba, és amikor fölöttük elmegy a vonat, akkor ordítanak, és ezzel ordítják ki magukból azt, ami akkor ott a náci Magyarországgal kapcsolatos, én pedig az eminemmel fejezem ki azt, ami bennem adnak kapcsán él, ahogy a hazám felfaja magát a koronavírus járványtól teljesen függetlenül, és itt most leviszem a hangsúlyt, de nem mondtad, hogy nem értetted azt, amit én mondtam, legfeljebb el vagy szokva attól, hogy valaki ilyet önt rádreggel reggel 8 óra 23 perckor. Nem, mindenképp érdekes volt, az emberek vagyunk, nem gépek, és teljesen normális, hogy amikor egy picit meglassul az életünk, átalakul gyökeresen, olyat kell átélnünk, amit az elődeink közül senkinek ebben a kombinációnban legalábbis biztosan, akkor ez valóban lehetőséget ad, hogy egy picit másképp lássuk a saját életünket, a közeget, ahol élünk, az országot, a világot. Én ezért az érzésért egészen Indiáig mentem évekkel ezelőtt több alkalommal, hogy ezt az elmélést megtapasztalja, hogy ma van majd, és befelé fordulva tudjak egy kicsit lenni? Mennyi ideig voltal ott? Néhány hónap. Összességében. És mennyi volt a leghosszabb kint tartózkodás? Ez egy hónap. És mit sikerült elérned? Mit tapasztaltál meg? Mi vitte oda? Megint. Igazából barátaim eh, ajánlották, javasolták, én itt van kipróbáltam hasonló meditációt. Ez valami medi meditáció? Meditáció, alapvetően igen. alapvetően igen. És eh, kimondottan megújulva érkeztem vissza, úgyhogy én nagyon elvesztem. És eh, tudom, hogy a, a négy fal az lehet egyrészt börtön, de lehet egyfajta más típusú felszabadulás, és nyilvánvalóan a nehéz ezt eh, segítség nélkül, már hogy aki ebben eliratot segít, de gondoljuk még, hogy életünk során hányszor volt arra lehetőség, hogy mondjuk egy egész napon keresztül csak saját magunkkal épp felé figyelve foglalkozunk. Tehát ez most erre is lehetőséget ad, aki vallást gyakorol rendszeresen, hogy egy kicsit, kicsit jobban tudja, hogy miről beszélek, de mindannyiunknak szüksége van arra, hogy magunknak is adjuk meg a szükséges tiszteletet nem csak van bennem egy végtelen agodalom, hogy vége lesz ennek a járványnak, és én nem fogok tudni, mit kezdeni azzal az országgal, ami úgy járt el az állampolgáraival egyik a másikkal, mint ahogy, ahogy most zajlik, miközben azt feltételeztem, hogy ez most van akkora baj, hogy mindenki összefog, vagy legalábbis nem, nem úgy viselkedik, mint ahogy viselkedik. Ezen nem tudom túltenni magam. Nem tudom cáfolni az állításodat. Én is azt gondolnám egy ilyen helyzetben, hogy a hatalman lévő gesztus gyakorol, és, és kinyit olyan kapukat, amelyek akár évtizedek óta be az árva. Álva, de aztán, de el nekem, én. hogy te mit gondolsz arról, miközben Gulyás Gergely elmondta, de végülis miért gondolták meg magukat a Védelmi Bizottságot illetően, hogy annak alá lesz rendelve a polgármester? Beleértve egy én olyan nem. határidővel, amely határidővel ha tűzoltókról beszélünk, akiknek az a dolg, hogy csak el a tüzet, és volt talán három vagy öt nap, amíg eljárhatott az, hogyha egyébként valamilyen ügyben fordultak hozzá, ami egy veszélyhelyzet esetében hát irdatlan hosszú idő. Miért változtatták Nagyon egyszerű. Belátták ha a politikai dühöket miután túllépték, belátták, hogy ez a teljes összeomány. de e a politikai dühvel? Te egyébként az, hogy a koronavírus járványból adódó egyébként teljesen természetszerű rendeleti szabályozásban ott volt ennek a hatalomnak a fejében az, hogy valamilyen módon urrá lesz az ellenzéki önkormányzatokon? Igen, azt gondolta, holott ugye az volt a nagyon-nagyon látványos tapasztalat, hogy a kormány gyakorlatilag volt, és az első hetekben nem tudott mit azzal, hogy itt a járvány. Nincsenek hozzá eszközök, nincsenek hozzá felkészült, a járvány struktúrára átalakított kórházi ellátórendszerek. Tehát gyakorlatilag volt egy megreket és bepánikolt kormány. És ehhez képest az önkormányzatok, Citifuszi e, munkát végezve, szereztek be védőfelszerelést, e, maszkokat, e, különböző fertőtlenítő szereket átalakítottuk az óvodai, bölcsödei, közösen a, a helyi tankerületekkel az iskolai ellátást, megoldottuk az étkezést, az időseknek házhoz visszük, gyerekeknek házhoz visszük. Tehát e, láthaton az önkormányzatokat kevésbé érte felkészületlenül lesz, hiszen mi napi szinten arra vagyunk kondicionálva, hogy az állampolgárainkat kiszolgáljuk. E, ellenben a kormány nem tudta azt hogy egyébként nyilván nehezett feladatot ellátni, hogy legyen mindenből szükséges mennyiségben, minőségben is. De, de miért gondolta azt, ha a gondolta kormány. a kormány, és még egyszer fenntartom a feltételes módot, a, az, hogy tévedek. Miért gondolta azt, hogy ebben a járványban, abban a helyzetben, ahol maga se tudja, hogy mennyire lesz súlyos a helyzet és ezt reálisan gondolja, és nem játszik vele ezt az esetőséget kizárt, amiközben ez az esetőség is benne van, de kizárom, mert jó indulatú vagyok, mert adnak is kell lennem. Miért gondolta azt, hogy ez most nem az a klasszikus pillanat, amikor felhagyunk azzal, hogy kapulat és montagú, és azzal, az a rövid ideig, amik küzdünk a járvány ellen, addig egymásra úgy tekintünk partnerként, ahogy se előtte, se utána nem nézünk, bár ki tudja, hogy utána nem nézünk-e másféleképpen a másikra, de nem ennek a lehetőségét kívül hagyta, legalábbis úgy tűnik, vagy nekem ez a benyomásom, vagy ez a tapasztalatom a kormány, és azt mondta, hogy nem hagyok fel ezzel, sőt. Alapvetően én hiszek az emberekbe, és abba, hogy az emberek alapvetően jóságra törekszenek, de ismerem a skorpió meséjét is szerintem mindenki, aki ugye elpusztítja azt a szerencsétlen békát, ami átviszi a túlsó partra, és a válasz egyszerűen csak az, mert ilyen a természetem. Nem de de Csabat, tényleg ilyen a természet? Nem találok más normális magyarázatot. Te is keresed. Keresed. E, szerintem, szerintem ebben nincs más magyarázat, mint a legegyszerűbb. Jó, hát akkor ennyit a lelkézésről. 28 koronavírussal... 28-an koronavírussal fertőzöttek a zuglói olajág otthonok lakói közel, közül öten vannak kórházban. Ez egy 20 hír, ma 23-24-e -dik, van. Igen, ez egy súlyos helyzet. Az érdekesség az, hogy ezt a, ezt a járványügyi helyzetet a az országos tisztik főorvos asszony, ha jól emlékszem, több mint két hete már megosztotta. Akkor persze ennek semmilyen nyomát nem találtuk a napi jelentésekben, amit a hivatalos szervektől kapunk. Most uh, már a hivatalos szerveknél a kommunikáció is utolérte ezt a szituációt. Valóban minden idős otthon a legveszélyeztetettebb, És nem azért, mert ott extra módon fordulna elő alapból a fertőzés, hanem azért, mert sokkal gyorsabban és könnyebben terjed az idősek körébe, és ugye ők mit veszélyeztetettek, őrejük különösen vigyázni kell. Ez egy szituáció, nyilvánvalóan a gondozóknak a, a szűrése lehetne a megfelelő megoldás de erre az állami protokolok nem állnak rendelkezésre. Mi hetek óta kérjük, hogy például, amikor visszaengednek valakit egy idős otthonba, porházi ellátásból, akkor garantálják egy, egy megfelelő két vagy három elemből álló szűréssel, hogy akit kiengednek a kórházból mondjuk egy akut után, azt lehetőleg garantálják, hogy az nem koronav-fertőzött, Mert is képzeljük el, bekerül egy ilyen 540 fős olajágas idős otthonba egy gyógyultnak mondott beteg, aki már az eredeti akut betegségével ellátása került, viszont visz haza egy koronavírust, ami utána megfertőz mindenkit. És lehet, hogy ő nem hagyja el a szobát, de a gondozók természetesen szobáról-szobára járnak, a takarítók szobáról-szobára járnak, és ha meg is próbálnak mindent tenni a fertőzés elkerülése érdekében, azért viselnek ruházatot, azon keresztül is átadható, és azt nagyon nehezen tudom elképzelni hogy egy 540 szobás idős otthonban minden egyes szóval a takarítás előtt és után és E tekintetben mit gondolsz mindenki? arról a kommunikációs háborúról? Most már egyértelműen ezt lehet mondani, ami Karácsony Gergely és hát hogy a másik oldalon ki van azt én már nem tudom, mert itt most már ugye a Gályé Zoltán gépén készülő e-mailtől kezdve mindenről van szó, úgyhogy a másik oldalon e tehát hogy úgy tűnik, mintha a főpolgármester és a főpolgármesteri hivatal, valamint az állam és az állam gépezete állnának egymással szemben, aminél tragikomikusabbat ebben a szituációban nehéz lenne elképzelni. Ennél rosszabb már csak az lenne, hogyha egyébként betegek és orvosok hadakoznának így a koronavírus járványtól függetlenül és mégse függetlenül. Erre te hogyan tekintesz? vagy mondjuk még egy másik analógiával, mondjuk orvosok és ápolók. Igen, áll. az még jobb jobban, mit te mondasz. Igen. Na szóval a helyzet az, hogy amiről az előbb beszéltünk morális értelemben, hogy kinek mi lenne a dolga, háború és veszély helyzet idején, ez lenne a normális valóban, hogy nem egymás politikai legyőzését tekintenénk főcélnak, hanem sorban az ügyet. Aztán majd, ha túl vagyunk rajta, vissza lehet érni, most idézőjelvet aztán nem látják a hallgatók macskakörömbe, hogy a normális kerékvágásba, hogyha erre van igény. Olyan csinálatok csinálhatok de... így, mert én tévében is vagyok, te nem vagy tévében, de Igen. most megcsinálta a macskakörmöt. Igen, de a helyzet az, hogy ö... őszintén nem értem, hogy ez, ez, ez hova vezethet. Nyilván arról szól a történet, hogy van egy, egy járványügyi védekezés. A kormány nem áll a helyzet magaslatán, Viszont ezt nem akarja beismerni. Tehát amikor azt mondja, hogy nem kell maszkot hordani, mert az egészséget nem befolyásolja, hogy hordunk-e védőfelszerelés, vagy nem. Ez nyilvánvalóan hazugság. De ez csak arról szól, hogy nem volt elég maszk, és ezért tették ezt a javaslatot. Ugyanez igaz tesztre. Azt mondták, hogy nem kell tesztelni azokat az időseket, akik hazamennek a kórházból, erre semmi szükség. Mondta hát Cecilia, országos tisztikőorvos, illetve a teljes kormány különböző megközelítésekbe. Miről szólt ez? Arról szólt, hogy nem volt tesztünk, és egyszerűbb volt nekik hazudni egy nagyot, mint bevallani, hogy nincs tesztünk, és arra kérünk mindenkit, hogy figyeljen oda. Szerintem az emberek sokkal inkább méltányolnák az igazságot és az őszinteséget, mint az, hogy ilyen hazugságokat gyártunk, és na ennek a hazugságnak a következménye az, hogy kifelelős azért, hogy nekem kormányként nem volt elég védőfelszerelésem, megtesztem, a fővárosnál lecsapódott ennek egy következménye halálesetek egy idős otthonba, megbetegedések. Na, akkor mit csináljunk? Úgy is kapóra jön, hogy a főpolgármester Karácsony Gergelyt hogyan kell állhatni, mert hát sokkal népszerűbb nálunk, akkor kegyük azt, hogy őt tesszük felelőssé azért, ami a mi hibánk. És van hozzá egy meglehetősen erőteljes kormányzati kommunikációs képzetet, ami ezt nem is hatékonytalanul próbálja nagy átnyomni. Erről szól a történet. De ebben ember ember, ember ember ember legyen emelet. a talpán, aki emellett egyébként normális hétköznapokat tud vinni. Beleértve ez a majd, de amikor vége van ennek az egésznek, akkor a felelősségre vonástól nem lehet eltekinteni. Öhm. És ebben neked kezírozatban is van még egy része, hogy azért van egy, van egy forráshalt is közben. Tehát a járványügyi védekezésnél valóban mindent annak kellene alárendelni, hogy minél előbb túl legyünk rajta, minél kevesebb veszteséggel. Ehhez képest a kormány úgy csinál, mintha ő lenne egyedül ezen a pályán, az, hogy a fővárosnál, vagy éppen a kerületi önkormányzatoknál, vagy települési önkormányzatoknál milyen feladat többletek vannak, és milyen bevételkiesések elegetően, ja, mintha ez nem lenne, mintha ez nem lenne, pedig mi vagyunk a legközelebb az emberekhez az ellátottakhoz, akiknek a életét napi szinten, mi tudjuk megkönnyíteni. Az online fórumról, az uglói parkolásról az a jövő hétre marad, de nem maradhat jövőre, jövő hétre a bosnyák piac és a maszk. Te mit gondolsz az ügyben egyébként, hogy a, a szabályozás, amit a magyar nemzet úgy tűnt, hogy azt mondja, hogy lesz a kormányinform, illetve arról, hogy a kormány döntött volna ez ügyben arról viszont nem volt szó, hogy, hogy megváltozne ez a 9 9-től 12-ig, hogy ebben lesz szerinted változás, illetőleg a maszkhasználat a bosnyák téren. A helyzet a következő hetek óta látjuk mi is, hogy vissza kell térni az országnak a munkaalapú Működésbe. Egész egyszerűen tényleg a legjobb moddubbak sem tehetik meg, és ez látszik a nyugat-európai országoknál, hogy hosszú-hosszú hónapokra szabadságra menjenek most a szabadságot, járványügyi szabadságot értek alatta, mert egész egyszerűen nem viseli el az ellátórendszerük, tehát nem tudják finanszírozni saját magukat, tehát ők is a visszatérésen gondolkoznak. Teljesen normális, hogy a magyar kormány ugyanezen dolgozik, bejelentett egy május harmadikai dátumot, ami a tetőzésre utal, és azt is, amit én ugyanígy gondolok, hogy a dolgozni tudó és akaró és egészséges embereket pedig vissza kell küldeni dolgozni, mert nem mehetünk tönkre, a nyugdíjakat ki kell fizetni, az ellátórendszert fönn kell tartani, tehát az országnak működnie kell. De nem úgy fogunk visszatérni, ahogy előtte, nem ugyanazt a kellemes és, és bármit megtehetek életet tudjuk folytatni most a következő időkben, hanem egy sokkal fegyelmezettebb, és valóban a munkára és nem a szórákozásra koncentráló visszállás. Ugye Orna de... Vitor arról hogy a jövő hét végén lesznek változások, a bosnyár téren viszont már ma vannak változások. Igen. E és ez a változás ez tartós lesz. Tehát amikor arról beszélünk, hogy vissza kell térni, akkor új és szigorú szabályokat kell bevezetni. Ezért e vezettem be én már péntektől a mai naptól, hogy a bosnyák téren csak kizárólag mozba lehet menni vásárló. Az eladókon eddig is volt, a vásárlókon pedig hol volt, hol nem. Most mindenkinek maszkot kell hordani, a e pont azért, hogy mivel intensz, egyre intenzívebben fogjuk megint e, birtokba venni az összedeteket és az intézményeket, de hogy a járvány ne gyorsuljon fel egy irreális e, mértékűre, ezért a védekezést, az utcai védekezést fenn kell tartani, és hétfőtől a főváros szintén elrendelte valamennyi piac, és ez már tartós intézkedés, valamennyi e, üzlet, e, közösségi közlekedés eszközein valamennyi zárt, és eh, ahol több ember fordul meg a nyílt helyeken is, a maszk kötelező viselését ennek érdekében. Még egy és természetesen nem lesznek koncertek, most a következő eh, hetekben hónapok nem lesznek olyan tömegrendezvények, ahol ezt a vírus nagyon könnyen és gyorsan Még lehet egy tovább. kérdés, ami a kiárási korlátozást illeti abban nincs változás a városlégetet illetően, tehát annak a látogatása ugyanúgy megy ezen a héten, mint a múlt héten illetők, amikor a husvéti hétvége volt ugyanaz lesz. Így van, így van nagyon intenzív erőkkel ellenőrizni fogjuk, fölkértük többször a a polgárokat, akik a városlégetben csak kilátogatnak, hogy ezt egy rövid ne üljenek le, ne piknikkezenek, ne sportoljanak csoportosan, és ezt ellenőrzik a rendőrök, a polgárőrök, illetve az zuglói, önkormányzati rendészet munkatársai, és egyre fegyelmezett működik, tehát nem is lenne rá indokom, hogy ezt megtegyem, és arról tárgyalunk már a kollégákkal Budapesten főpolgármester úrral, hogy néhány hét múlva hogyan kell elkezdeni az enyítést annak érdekébe, hogy az élet ebben az értelemben is egy picit normálisabb lehessen, mint amit az elmúlt hetekben tapasztalunk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, elnézést a csúszásért, túlcsabával Csabával hétfő fogok beszélgetni, hogyha ez neki is megfelel. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kellemes hétvége, szervusz. Önök Horváth Csabát hallották zugló polgármesterét, önök Termékmegjelenést hallgattak, és most következik egy beszélgetés egy orvossal, akitől nem kérdezhetnek, de aki egyéni elképzelését fogja elmondani, uh, arról, hogy ő hogyan viszonyul, vagy viszonyult volna uh, a koronavírus járványhoz. Egy korábbi aktív és most már kevésbé aktív Kejfej hallgatóról van szó, Erdős Attiláról kis türelem. Közben búcsút veszek a tévénézőktől. Hétfőn találkozunk, ha ez nem volt az utolsó adás. Ezt azért mondom, mert a tévémisatból még 5 perc van hátra. Utána neten és a 87.6 utca frekvenciáján vagyok követhető. már, ha fölveszi. Nem írtam neki, hogy csúszunk, és ő vissza is írt, hogy oké, okay. Köldök neki gyorsabb még egyet. Tóth Csabának is küldök egyet. Azt kérdezik, hogy engem zavar-e, hogy egy műsorban hallgatnak, akkor <gül> engem nagyon nem. a vége fuss -e véle. De akkor ez egy kivételes műsor lesz, mert akkor később is kezdtem, és korábban fogom abba hagyni. Kivárom még ezt a két és fél percet, ami hátra van, és akkor egyúttal elköszönök a rádióhallgatóktól is. Ami az egymás közötti beszélgetést illeti azzal kapcsolatban még Akarok szózatot intézni a néphez, és az majd hétfő lesz. Válaszolt 34 perc edős Attila, hogy oké, okay, de hogy most miért nem reagál? Na még egy utolsó. Ne hívjanak, köszönöm szépen, nem szeretnék se nézővel, se hallgatóval beszélgetni. Hát akkor ez egy rövidebb műsor volt. Írok neki, és sajnálom. Kedlemes hétvégét. Én mindent megtettem, úgy ez egy egyszemélyes táb, azt el se tudják képzelni egyébként, hogy ez milyen. De nem panaszkodom. Oké. Okay. ez hát akkor ezt elküldtem. Több korhatárú zene nem lesz. Dörö.fialajonos.kukac.gmail.com, ez az elérhetőségem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk, és a jövő héten pénteken is lesz műsor. Aki kíváncsiak a vendégekre, a műsorra és rám, azokkal szombat este a civil pályán című műsorban fogok találkozni, 7 órától most még integetek. Ezzel, mint egy elköszönök mindenkitől, kellemes hétvégét, már amennyire kellemes tud lenni egy ilyen koronavírus járvány a országban. Döröpont, fialajanás gmail.com. Valami zenét kell itt produkálni, mert közben az asszisztencia is eltűnt. Oda ezt szint, szintén úgy tudnék erről mesélni neked. Mint amikor a sebész azt mondja, hogy kír egy szikét, és azt mondják, hogy elnézést, akitől kéri, az nem tudom, nincs itt. Szegény beteg. Nem, el most az rendben van. Valami történjen. Társadalmi célú reklám következik.